Que món de llei serrem salvatges, sense rellotges, I no viatge, haja i direm prou. Serem feroces i no participarem. Construirem un recol marge i direm prou. I no vull viure la mentida. Somriures falsos i paraules buides. En el viatge estem plenes de vida, conscients al llarg camí, però lliures i decidides per seguir avançant pel camí que hem triat lliures i decidides i observar a poc a poc el restre que hem traçat les cançons aquells dies per seguir caminant i cantar al teu costat i com si no tinguis por de perdre aquest instant que un moment pot ser etern i no mai mai i aquestes melodies ba ba ba ba Bum bum, oh, oh. bum, bum, bum, bum, bum Bum, bum, bum, oh, bum oh. Que jo boi lliure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 i per cantar avançat més enllà. Superant la poc que un dia ens vam presonar. Ei, dóna'm la mà, no vull escapar, que jo vull lluitar. Lliures faratges salvat.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 un És un temazo, ja és un temazo que, que, està, que està fet per la falla feminista de, de... l'Adericà. Les una falles de València. La, les falles de València, efectivament. Falla feminista de Dericà és una cançó que van fer per a aquestes falles del 2017 que vull dedicar a totes les companyes del KDB, a totes les dones lluitadores d'aquí de Barberà i molt especialment a la meva companya de vida, la, me la meva estimada Noelia. I res, és un temazo que es diu Ames del carrer. Ai, ai. <laughs> la dona no és esclava Sempre amb una mà al cor. Bé, bé, bé. són semblat que estàs seses. Apunta nal, eh? Brutal, tio. De unidor,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 i, I, i també el fiquem perquè el disfruteu.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 Me ha agradado. Enchufa. Esto va. En les xanets que pliegen espers et cor, ens escrita una tres de sang. En les xanets que pliegen espers cor, ens escrita un lletres de sang. En les xanets que pliegen espers et cor, ens escrita un lletres de sang. En les xanets que pliegen espers et cor, ens escrit un de sang. les xanets de sang. No mai sé gu Serà que no ja es ques més del teu quequea Per jo he tot no m'ho vages més nou No' ser no, de... Serà que no ja és es ques més del teu Tan Serà millor no no vages més nou de... És es esclava Perquè m'ha baixat que con convert Du är T'ajudaré, papa, no voleix Entes que no queden amics, ni companys Ni frai, hi adoro Atau, que no tornarà A veure si paraules Ne guardades, ne careixes des i més Atau Confiança, amor Dejame Atau De rancura, frustració Se van engreixant no, no, Recriminant no forma part de la estratègia De conquistatat es que son dos pes, un dos vuelje y un cor En no te amara, el teu amara, la libertad un dos pes, un dos vuelje y un cor En no teu amara, el teu amara, la libertad En que anda al clau En mi de hora, un garaclau És esclava Perquè tu m'ha deixat un te De' esclava Que to moment m'envoltades tot el mas. És esclava.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 que diuen com en aquesta presentació de, de l'àlbum del 2005 brutal.. Ben, ben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 Doncs, uh... donem la benvinguda sí. al Marc Hevi i al Fabi. Què tal, company? Com estem? Bon dia. Bon dia. Gràcies per posar. Eh? I gràcies per estar al sol també. Ah, uh, intentem cuidar els nostres col·laboradors.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 Aleshores, venpia aquell local, que era petitó, era de 40 metres quadrats, un local comercial. I ve, hem muntat una petita barra, lo tíc per l'autogestió, una petita distribuïdora de material també. Ole. I, i ve, muntar moltes activitats, des de presentacions de llibres, alguns concertillos acústics així. També recordo que un parell de dies o tres abans d'obrir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 Molt bé, molt bé, eh? Déu-n'hi-do, com això, no? Excellent. Bé, bé, no? Primeres entrevistes, sí. estupendo t'ha explicat els principis del, punt, del de l'Ateneu. A més està a punt d'arribar-me al sol. Jo crec que ja mitjora tres quarts, em podré treure la jaqueta, la bufanda i el gorro de llana. Tot, tot arriba, Manolo, tot arribar. bé, doncs seguim posant banda sonora aquesta dotzena calçotada. Aquest aniversari número 15 de l'Ateneu de Barberà. Ara és el Ricky que començarà la tercera ronda i ja ens començarem a posar una mica més sèries. Arribem a l'equador del programa. És una cosa que no podia ser d'una altra manera. El so entre The Nodis i Keike. I què? Ja tret l'entre sencer, l'escoltat sencer. I bueno, I Pel meu bueno... gust, pel meu gust massa electrònica. Massa bueno, electrònica no. No? aquesta és una, eh? abans abans sí. dositat tres punts. Però bueno, no. No, que no tampoc els volem enamistar amb ja, el, amb sí. Sí. el so, no, però no. bueno. Uf. No, jo no seré crític, no seré crític. Ah, Això cada que, que ho jutgi, que us escolti i que a veure què us sembla. Jo hi triat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 no diz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 Yeah, that's Quèll soroll de celci d'impotència I ara estem sols la meua pena i jo O el crit del cor contra la indifere ara ja... Bam, bam. Què us has semblat aquest, d aquest nou tema del son? És que és camulós, eh? Allà. O sí. sigui, sí, aquesta... que sí, que bien. Sí. Bé, bé, bé. Aquí sí, tenim cert debat amb crec que tema. encara s'ha de madurar una mica el, el, el Ens l'hem d'escoltar bé, sí. hem sí. sí. de una mica a veure també ara que comença la primavera, comen comencen la, les, les festes majors i, i tal, doncs també. Hi ha algun tema escoltar que escoltar que no sé si serà el nostre preferit, però que garantitza una mica la Valloruca aquest estiu. Però posem-ho sobre la taula, tenim certa sensació de viure les rendes, no? Una mica. Sí, hi ha una part que sí... Que ens estimem molt, però bueno... El primer disc, gairebé tots els temes eren un tiro fijo, i en aquest disc, bueno, falta escoltar-lo millor, però potser... S'ha de madurar. Ja, ja ho veurem. Segur que segueixen treballant. Aquí un parell de mesos tornem a xerrar s'ha de dir. Deixa'm dir una cosa. Venga. Ara va Lisma ah, i, sí, i de tot, tonteries no, no. les justes. Eh? Cuidau ah, sí. que ha acabat el programa... Abans dubtàvem, ara no mai. Ara fa baixada Ma, o, mai. o mai. passa? Fa ara... baixada o fa pujada bè? Ara seguim aquí celebrant 15 anys de l'Ateneu de Barberà i, bueno, la veritat és que he tingut la sort de poder punxar durant, molt, durant moltes ocasions aquí a, a l'Ateneu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 Yo yo yo mierda Claro que sí, va Te lo mereces. No podia, faltar, no podia faltar els 15 anys de l'Ateneu, un temazo com aquest dels cortatu, el Merda de Ciudad, el Merda de Barberà, més música combativa, això no s'atura, seguim fent 233, seguim molt contentes d'estar en aquesta calçotada. avui veiem totes vosaltres. Molt bé, continuem amb el programa i per concloure aquesta bateria d'entrevistes per acortar nos a la realitat de l'Ateneu de Barberà, parlarem de l'època més recent, parlarem dels darrers 5 anys. Donem la benvinguda a la Mire i l'Albert. Què tal, guapos i guapes? Hola, què tal? No, final no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí ara vénen.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 Clar, bueno, la nostra proposta és continuar amb la, amb la lluita que han fet els de més companys aquí a la a la Tremore i continuar. Bueno, sí, també pel que fa referent a la pròpia gent jove de Barbarà, era simplement, doncs, fer servir aquestes pròpies eines que ja teníem en un principi i doncs, amb la mateixa idària política o la lluita o la lluita social dels joves, fer-la partícipe. Ja que Barberà doncs, per desgràcia o per sort no hi ha cap sindicat d'estudiants, no hi ha cap moviment socialment actiu dins del que és la joventut de Barberà. I com a els joves ven veure doncs, una opció, una eina on poder agrupar-nos i seguir treballant per un futur. Va, un cop ens hem donat conta que els grans ja, diguem, han avançat i estan ja amb les altres coses, doncs, clar, els joves ara ens, quan ens toca continuar i lluitar <laughs>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 un torneig antifascista esportiu o qualsevol altra ne de congregament social en els quals els joves pogessin a part de fer una eina inclusiva dintre de la societat, doncs a part també tenir una eina o simplement un, un perquè de, del fet de simplement fer un torneig de futbol al barri. Molt bé, uh, seguint amb la en l'entrevista, ah, moltes gràcies a l'Assemblea de, de Joves. Ah, cal dir que a la resta us han dit que sou grans, que sou persones grans, Mireia, això també com, si vols després ho, entomas, això? després ho podem comentar. Bueno, L'altre dia em van preguntar si al, al KDB no havia noies joves. I vaig dir, ostres, gràcies. Hòstia. Bueno, doncs, seguint amb l'entrevista, abans el, el company havia, havia parlat de que s'havia creat l'EAB,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 les coses positives que s'estan fent. I, i ja per acabar una mica amb, amb això, eh, de, de l'EAB, o sigui, com a col·lectiu que va sortir del, de l'Ateneu, eh, com, com valoreu, valoureu, sigui, com ha influenciat l'entrada a l'Ajuntament dins, dins de l'Ateneu, si ha tingut algun, alguna mena de, bueno, d'influència dins de la general o del dia a dia o algo. Bueno, això el que et deia, no? que com nosaltres també participem de l'Ateneu i estem aquí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 Aquesta és un altra, eh? Eh, Vam agafar l'espai continu també per tenir, diguem un espai més de reunions, també per l'A però intentant aprofitar també que el puguin fer servir la resta d'entitats entitats de l'Ateneu i si s'anima un altre grup, doncs, també, però és el que et deia abans, no? també som nosaltres els que hem, les persones que hem pintat al local, les persones que estem arreglant arreglar peu capa al local i clar, mm, hem de treure hores de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 Un, un mes per, per anar fent boca... Sí? sí, va, sí. va, va, va. Sociedad alcohòlica. sona prou bé, ah, eh. Ha tornat el Seat, sí, ha, sí, sí. ha tornat, A veure, sense voler fer comparacions, però a mi m'entusiasma més el nou disc del Seat que el del Zo. <laughs> Así... sí. I mira, parlant de, de noves troballes que no s'acaben de convensa, el rei propaganda, el nou CD Ah, ja ha sortit? Ja el tens sense? El, ah, l'has catat. El sí, ja sí. bueno, Isma sembla que va portar un tema. Sí, sí, sí. Sí, però no sabia que el disc també ha... Sí, ara fa aquesta setmana. Va, però, ja. però el CSA, vamos... Eh, si tot el disc és així... Bueno, de moment, dos de dos. SSA. I van a fons, Clara que sí. Miro, seguim aquí a fons, aquí al Pim Pam Pum. Seguim en aquesta edició 233. Porto un tema que espero que també reconeixeu totes vosaltres, la gent de Barberà. Són els Exilio, aquesta banda barbarenca de rock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 A l'Albert. Barberà vino bueno, a bueno, mi, eh? Bueno. Espectacular tema zarrangano, se ha gozado ahí en la barra. Ho celebrem des d'aquí, clar que sí. L'Isma està on fire, no? Cortat-ho, bueno, aquí... I el que, que, que, no? que li queda. Sí, però estem arribant allà ahí a... al, al... Bueno, recte final. Sí, recte ah, final, final, final, la baixada, la pujada... Sí. I tant. Sí. Més música combativa, sona satura, ara és que té un altre tema. Zarangano. Efectivament, jo us porto un tema que ja havia sonat però, però crec que havia de sonar un altre cop perquè ja que hem donat inici a la calçotada us porto un temazo dels bondanikens des de Tarragona que es diu aviam avineu, calçots i violència. Yeah. És un Ué. temazo que està, eh, que va aparèixer al recopilatori en suà pudor a la boca d'aquest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 Все мудриллер, вельжи Он 2 дня не ел. Пьяные хозяева про него забыли. Костешку последнюю надо сварили. шла, сиськи то стажирные, мимо пронесла. Бульдорь не выдержу, цепь разорвал. Заницу месисли, два прыжка догнал. Пьяные хозяева, кто сих пор отходят, и на каждый день заницы на холоде.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 Doncs hi sí, un, bueno, una aportació si si vols pel pel Pedescar que hi portem sempre, que sí, sempre, hi Bebé, Bebé, Manolo. Temacle, temacle. Ya ja saps gràcies, gràcies, directe, directe cap a Radio Terra. Molt bé, més música combativa, comencem la darrera bala de d'aquella última edició, sí. sí, companys, mira, la meva última bala ha sigut una escombrada cap a casa brutal. Vinga, vinga, vinga. els Gazapos. Yeah. I un tema que, bueno, que vingui el, el Marc a fer els coros, no? Visca al poble Visca Visca al poble Visca el poble Visca el poble Visca el poble <totipada> <manyos> Visca el poble uh, uh, uh. Perquè uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. <al·líica> política Sí, sí, la llibertura. Wow Escombrant cap a casa, gazapos... Déu-n'hi-do. Gràcies. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa, seguim amb els que Des d'aquí, des de Barberà Vallès, és un himne perquè no es pot dir d'una altra forma. Des del seu segon treball, Estat Lamentable, del 2005, aquest me voy emborratxar. I tant que sí, per la calçutada. Sí, sí.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 no, ja més. Eh? Ara, ara ara mateix eh? que fan 20 anys que em regalin algo, no? I de fet per mi, si es volen dedicar a fer tertúlia, deixar Caspa <susurra> i fer tertúlia, eh? cap problema en radio ha, sí, a sí, Radio Drama no hi ha espais estan les portes puguin... obertes per que puguin tertúlia de Caspa, eh? i si no, si volen venir a fer una secció tertúlia al Pim Pam Pum, pues també serà molt benvinguda, eh. Eh, o si programa, la Secció eh? Genda per la Secció Sí, sí, sí, <susurra> dubte. Secció Caspa.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 I regloballicemos, com deien abans eh, els companys, eh, globalizemos l'autogestió, l'autonomia i el suport mutu. I des d'aquí moltes felicitats i moltes gràcies per, per convidar-nos per molts anys. I tant, Moltes gràcies a totes les que heu vingut, Moltes gràcies per escoltar-nos el programaar darrere del programa, com sempre vivi família, ens trobem a la xarxa, i pers carrers. Salut i revoltar. Que